Я майже завершив свою справу у місті та мушу вертатися додому, якось виправдовуючись вимовив Микола. Хіба ви не переїхали в наш будинок? здивувалася я. Що? Ні, я орендував цю квартиру, доки був у відрядженні, майже місяць. Місяць. Він був поряд стільки часу, але зустрілися ми в останній день за класикою драматичного жанру. Як прикро! Микола, здається, вловив мій сум, знову подивився в очі та затримав погляд. «Ще раз дякую вам, Ніко. Прощавайте». Я зачинила за ним двері і одразу припала оком до дверного вічка. Микола зробив крок і зупинився, опустивши голову. Ніби розмірковував над чимось дуже серйозним і важким. Але не пройшло пів хвилини, як він все ж таки пішов до сходів. «Так дивно». Не добраніч, не до побачення, а саме прощавайте, тобто назавжди. Навіть не запитав мій номер телефону. Ох, і дурненька ж я. Всього кілька годин знайома з чоловіком, а вже вигадала собі, бо зна що. Може, йому просто сумно було одному сидіти у чужій квартирі. От і погодився на вечерю. І які такі обставини? Можливо, там, вдома його чекає дівчина? Про це думати було неприємно, хоча це цілком могло виявитися правдою. Тяжко зітхнула, відганяючи від себе серпанок останніх подій, і міцніше обійняла кота. Ти ж тепер від мене не підеш, правда? Мурр, — відповів Рудик і ніжно потерся головою по моєму підборіддю. От і чудово. Будемо жити щасливо разом. Нік і Ніка. Вранці я прокинулась розбитою. Спочатку не могла заснути, бо з думок ніяк не йшов Микола. А потім Нік вирішив влаштувати нічний тигедик, досліджуючи свою нову територію. Поглянула в бік крісла, він так мило спить, скрутившись клубочком. «Бешкетник», – пробурмотіла пошепки. «Тобі добре, будеш спати весь день, а мені працювати». За годину я вийшла з квартири та, зачинивши за собою двері, натиснула на кнопку виклику ліфту. Сьогодні я не спізнювалась, тому ніяк не зреагувала, коли кабінка проїхала повз мій поверх вище. Проте здивувалась, коли двері відчинились переді мною, а всередині стояв Микола. Доброго ранку! Чемно посміхнулася я та зніяковіла, не знаючи, як поводитись. Очі чоловіка блеснули радісним вогником і швидко згасли, перехопивши мій погляд, спрямований на велику дорожню сумку. Вже їдете? Бадьором голосом запитала я очевидне, щоб уникнути зайвої незручної паузи. «Так, вирішу кілька питань одразу на вокзал. Що ж, бажаю вам успіху і з прийдешніми святами». Двері ліфта знову відчинилися, і, не чекаючи відповіді та уникаючи його погляду, я вийшла. «Ніко?» – подих чомусь одразу перехопила. «Невже все ж таки наважиться попросити мій номер чи сказати щось таке, що подарує мені якусь надію?» «Що?» – обернувшись, я побачила на його долоні мандаринку. «Щоб ваш день був гарним?» «Дякую!» – посміхнувшись, я дістала з кишені шоколадну цукерку і її простягнула у відповідь. «Ваш теж нехай буде гарним, Миколо!» Короткий дотик його шкіри та чоловічі пальці стискаються, затримуючи мою долоню. Здається, що повітря між нами спалахує тисячами іскор. Він тягне мене до себе, занурюється пальцями в мої кучері та торкається моїх губ своїми. Так жадано і ніжно водночас, що я ледь не витрачаю рівновагу. Його руки втримують, мале, а на момент втрачено. Ще мить я відчуваю шкірою його гаряче дихання, доки він притискається до мого чола своїм, а потім розвертається та швидкими кроками йде. Мені стає дуже холодно. Гірка грудка, що застрягла в горлі, не дає нормально дихати. Сльози застилають очі, розмиваючи постать Миколи, що вже виходить у яскраве світло вулиці, щоб назавжди зникнути. Пізніше я сиділа за своїм робочим столом та невідривно дивилась на мандаринку перед собою. На губах досі чітко відчувався поцілунок, а перед очима стояв болісний погляд Миколи, яким він подивився на мене перед тим, як піти. Я з усіх сил намагалась дати якесь пояснення всьому, що відбувалося, але не могла. Не виходило навіть пояснити собі, як так сталося, що за кілька годин спілкування цей чоловік став настільки важливим для мене, настільки потрібним, що стає важко дихати від думки, що він поїхав. Ще менше піддавалося поясненням його поведінка. Микола відчуває те саме, що і я, але нічого не пояснюючи, їде. Ніби спалює всі мости, навмисне надаючи жодної надії нам обом. Ніко, ти чує, що я питаю?» Я відриваю очі від мандаринки і обертаюся до своєї колеги. «А? Що, Олю? Вибач? Ти якась дуже дивна сьогодні. Я питала тебе, чи можеш ти з'їздити в онкоцентр?» Потрібно забрати підписані акти, щоб бухгалтерія могла закрити квартал вчасно. Так, звісно. Я навіть зраділа, тому що з'явилась можливість вийти на свіже повітря та трохи розвіятись. Полишивши машину біля роботи, забігла в метро і вже за півгодини дісталася до лікарні. Піднялася сходами на другий поверх, пройшла повз двері дитячого відділення, де ми організовували святкове привітання від Миколайчика. І посмішка сама осяяла моє обличчя. Ось за що я обожнюю свою роботу. За щасливі дитячі посмішки та оченятка. Попри біль та страждання, маленькі янголятка все одно вірять в дива, які ми створюємо. В кишені завібрував телефон. Діставши його, поглянула на екран і здивувалась. Телефонувала мама. «Привіт, сонечко, як твої справи?» «Привіт, все добре, а ваші як?» Розмовляючи, я піднялася ще на один поверх вище та відійшла до вікна, щоб не заважати перехожим. Ой, у нас це чудово. Діти з нетерпінням чекають різдва. Я тому й телефоную, Ніко. Хлопці забажали, щоб ти приїхала до нас. Ми оплатимо переліт. Щось неприємне почало дряпати всередині. У них все чудово. Без мене. І ніхто знову не питає, чи бажаю чогось я. «Дякую, мамо, але я не приїду. У мене лише два вихідних, а потім знову роботу. Новий рік? У нас багато благодійних заходів, святи, вистав, тож... Ні, кочко, візьми додаткові вихідні, прошу. Ми всі дуже скучили, ти нам дуже потрібна». Почувши ці такі довгоочікувані слова, моє серце заходилось у шаленому ритмі. Я замружилась, вбираючи ніби губка голос мами. Розвернулася спиною до вікна і тільки тоді розплющила очі. З одного з відділень вийшов до болю знайомий чоловік з дорожньою сумкою в руці та почав спускатися сходами. – Мамо, я перезвоню. – Миколу? – на секунду він завмер і озирнувся, Здивувався, побачивши мене, а потім спохмурнів і побіг далі. Частина четверта Після зустрічі з Миколою я твердо вирішила викинути його з голови. Так він мені дуже подобається. Я навіть думала, що закохалася, але чоловік, який тікає, нічого не пояснюючи. Ні, я не ображаюсь. За що? Він нічого не обіцяв, одразу повідомив про обставини та дав зрозуміти, що ніякого продовження не буде. Але ж одне діло вирішити, а зовсім інше зробити. Навіть не дивлячись на робочий аврал, весь час до Нового року мої думки постійно кружляли навколо Миколи. Особливо після того, як я зустріла його в лікарні. Табличка на дверях «Цитологічна лабораторія» могла означати лише одне, що ті його обставини досить серйозні, щоб я поставилась до них з повагою і розумінням. От тільки щодня, чекаючи на ліфт, я заплющувала очі та мріяла, що зараз двері відчиняться, і я побачу там Миколу. І щоразу серце стискалося від тоги та суму. Іначе розуміла, що це все безглуздя, але нічого не могла з собою вдіяти. В останній день року я нарешті мала вихідний. Святкувати Новий рік на Одинці я вже звикла. Нічого особливого. Повечерю, вип'ю келих шампанського та подивлюсь якийсь гарний романтичний фільм. От і все. Спочатку я вдосталь виспалася. Потім прибралась у квартирі, а ближче до вечора пішла з продуктами та смаколиками для Ніка. Будь чемним котом і не лізь до ялинки. Дала вже звичні настанови та вийшла з дому. В магазині було дуже людно, тож довелася майже годину стояти в черзі на касу. Касирка подивилася на мене втомлена, бажаючи тільки одного. якомога скоріше закінчити зміну. Пакет потрібен? Ні, дякую. Заспокоїла я її та весело посміхнулася, передаючи гроші. «З прийдешнім?» «Вас також з Робоча посмішка на прощання від касирки трохи піднесла мій настрій. Хоч і не щиро, але це єдина людина, хто посміхнувся мені за весь день. Будинок зустрів мене повною темрявою. Тільки цього ще не вистачало на свято. пробурмотіла собі під носа, заходячи в темний під'їзд. Увімкнула ліхтарок на телефоні та пішла вверх сходами, рахуючи поверхи в голос, щоб не боятися. Один, два, три, чотири. Ось і мої двері. За ними почулося жалісне нявкання. Мабуть, нік теж боїться темряви. Зараз, мій хороший. Вже збиралась встромити ключа, коли раптово побачила великий подарунковий пакет, що стояв під дверима. «Дивно. Може, це мама щось прислала, а кур'єр не застав мене вдома?» Обережно взявши пакет, я увійшла до квартири. Нік одразу кинувся до мене та почав тертися об ноги. «Скучив, Нік? Зачекай, я роздягнусь». Поклавши пакет та сумку на тумбу перед передпокої, я зняла куртку та чоботи й одразу взяла кота на руки. Він виглядав схвильовано. Терся мене головою та весь час нявкав, ніби щось хотів розповісти. Погладила його, щоб трохи заспокоїти. «Ти хвилювався, що я пішла? Хтось приходив чужий до дверей, і ти злякався? Ну, не бійся, я вже з тобою. Ходімо, я тебе погодую». Почувши про їжу, кіт миттєво забувся про своє хвилювання і, скочивши з рук, побіг до своєї мисочки. Насипавши котячу консерву під світлом ліхтарика, Вимила руки та взялася за приготування святкової вечері. Розбирала цікавість, що ж там цікавеньке в пакеті. Але твердо вирішила, що спочатку закінчу всі справи, а вже потім подарунки. От тільки Нік вирішив інакше. Повечерявши, вибіг в коридор та почав пхати руду морду в пакет, голосно нявкаючи. «Добре, Нік» вмовив. Я сіла в крісло, вмостившись зручніше – та взяла в руки пакет. Перше, що впало в очі, велика коробка шоколадних цукерок і пакет з мандаринами. В голову прийшла смішна думка, що Миколай трохи наплутав дати, але все одно приємно. Далі був дістаний плющовий медмедик з м'яким сердечком в лапках, а потім загадкова коробка. Я відкрила кришку, розгорнула тонкий папір, і мені перехопило подих. Всередині лежала дуже гарна лялька. Вона дивилася на мене сумними блакитними очима з-під довгих чорних вій. Голова була вкрита довгим кучерявим родим волоссям, а в руках вона тримала конверт. Справжній невеличкий паперовий конверт з крафтового паперу. Я обережно взяла його в руки та прочитала напис. Щастя! Емоції переповнили настільки, що на очі одразу навернулися сльози. Всі мої заповітні бажання в одному подарунковому пакеті. Звісно, це не диво, просто хтось прочитав мого листа і вирішив здійснити мої бажання. Це очевидно, але все одно настільки неочікувано, що емоції переповнюють. Обережно я відкрила конверт та розгорнула вкладений папірець. Літери почали розпливатися одразу, як тільки я пробіглась по тексту. Голосно схлипнула, витерла сльози та пильно вчиталася. Дорога Ніко, вперше в житті я відчув, що більше не належу сам собі. Я не поет, але впевнено можу сказати, що тепер мені важко дихати без тебе. Я закохався в тебе в той момент, коли під час прогулянки перед сном твій літачок впав прямо під мої ноги. Я розгорнув його з простої цікавості, але випадково потрапив у безмежний всесвіт іншої людини. Твій Всесвіт. Він сповнений дитячого болю, Нездійснених сподівань та розчарувань. Але водночас між рядків я прочитав тебе. Щиру, добру та самовіддану дівчину Здатну не тільки любити всім серцем, А й на самопожертву на заради тих, Хто дуже потребує дива. А ті діти дійсно його потребують. Я це знаю, як ніхто інший. Прочитавши лист, мені теж хотілося навчитись робити дива для інших. Тож вранці я знайшов котячий притулок і вирішив не гаяти час одразу поїхати за ним. Тоді в ліфті я вперше зустрів тебе. Ти була трохи знервованою, але все одно дуже вродливою. Я тільки запевнився в тому, що роблю все правильно. Ввечері цілу годину я чергував з котом під твоїми дверима. Просто віддати його було б нецікаво тож довелося заспокоювати та запевнювати його, що все буде добре. Він повірив мені та поводився чемно до самого твого повернення, ніби розумів, що попереду на нього чекають любов та домашній затишок. Так у тебе з'явився Нік. Насправді, та я впевнена, що саме він є тим котом, якого ти так довго чекала. Витерши сльози, я поглянула на пухнастого ротика. Він сидів, уважно спостерігаючи, турбуючись про мене, ніби відчував все, що відбувалося в моїй душі. «Ти найкращий кіт у всесвіті!» – поцілувала я його в оксамитовий носик і одразу почула голосне мурчання у відповідь. Переривчато вдихнула повітря в легені та продовжила читати. А потім була та вечеря разом, де я втратив рагунок ча часу. Мені було так легко і добре з тобою поруч, що хотілося, аби той вечір не закінчувався ніколи. Але завжди є але. Мабуть, ти ставила собі питання, чому я нічого не пояснив, а просто зник. Пробач мені за те. Я не хотів засмучувати тебе, але й дозволити будь-які сподівання теж не міг. Я жив по сусідству зовсім не тому, що був у відрядженні. Я проходив обстеження через підозру на досить серйозну хворобу. Саме це й було причиною не зближуватись, не давати шанс навіть самому собі, бо з великою ймовірністю він мав би трагічну кінцівку. Того дня, коли ми бачились востаннє, я отримав результати аналізів, які мали відповісти мені на дуже важливе питання. Я не наважився подивитись їх одразу, боявся, скажу чесно. Відкрив лише, коли повернувся додому і запевнився, що дива трапляється. Результати виявилися негативними. Мені подарували ще один шанс на щастя. Дива трапляється. ти даревно зневірилась, Ніко. Напевно, цей важкий для мене період життя був необхідний, аби зустріти тебе, а твій лист мав неодмінно потрапити в руки Миколаю. Вибачай не святий, але дива, як бачиш, робити навчився. А якщо ще відвертіше, то ці два тижні я безперервно думаю лише про тебе. Згадую наші короткочасні зустрічі, твої ніжні губи та болісний погляд. Мені нестерпно соромно за розчарування, яке я побачив у твоїх очах. Але водночас у них була заємність. Для мене це вже справжнє щастя. Ніко, я хотів би поділитись ним з тобою. Якщо я не помилився, відчини, будь ласка, двері, бо в під'їзді дуже холодно. Нервовий сміх вирвався з моїх грудей і змусив отямитись. Він весь цей час стоїть за дверима? У кілька кроків я перетнула кімнату та швидко відчинила замок. Микола стояв спершись головою об одвірок і дивився на мене так, що я вже не сумнівалася, що моє останнє бажання теж здійснилося. Моє щастя нарешті знайшло мене, щоб лишитись зі мною назавжди.